gazaruntz ekimenaren inguruan mintzatu behargera gera. Joanden astean jada, honen inguruan naritzen ginen nekane perezekin, bera Atenasen dago, ba, itxasoratzeko zain, gogoratuko zarete gazaruntz ekimena, balaguntza humanitarioa eramatea duela helburu eta hainbat ostopo izaten ari dituzte bidai hontan eta Horien artean sabota izan dituzte barku batzuk, eta baitare greziako portuetan daudenak ba orain ematen du ezingo direla atera edo beintzat debekua jarri diete portuetatik ateratzeko eta gazara abiatzeko guzti haue salatzen egondu dira bai, bertase, bai bertan atenasen eta baitare hemen euskal herrian nahin bat hiriburutan donostian atzo eta gaur bertan iruñan eta guzti honen inguruan e, mintzatu gara Mikel Fernandez ekin bera ekimeneko kidea da euskal herriko plataformako kidea eta ona hemen bere hitzak. Gooratu behar da honen helburua, flotilla honen helburua laguntza humanitarioa eramatea Gazara dela, baitare blokeo Gazak pairatzen duen blokeoa Israelengandik e apurtzea eta bueno, ez dakit aurre ikusten duzuten flotilla azkenean atera alko aalkodenik edo ez, noiz baldin bada baietza atera daiteken ikusten duzuten, ez dakit guzti hori nola, nola dagoen. Bai, oso gartzioa da E eh... Zolotia honen, elburua eh, eh, gazaren blokeoa blo blo mm, buskatzadela. Eh, blokeoa guztiz ilegala da. Nazio Nasi, batu den aldetik eta eropar er batazun baita ere izan da eh, holi, hola dela, ilegala. Alatagustiz ere, ez de ezer egiten eta horregatik sortu da intenen hau. Eh, bizarte zibiletik egin behar da, gure gobernuek egite zutenez. Baina bueno, ola dago eta momentu hontan dana geldita dago eta asmoa mantitzen eh? Asmoa askira dizen gizarrañoa jotea eta helburu mantitzen da gizarrañoa jokoa da. Gaures baldin bada biar edo eche edo horrengoestean edo ilgarete gobi abetean edo datoran mantentzen da eta guztiak mantentzen diren bitartean ankeretan egon goda barkoa eta azkenik blokeo e, au greziako blokeo au bukatzen dinen horun egiten goda ita zentzia mm -hmm. noiz hori edo gurezku, mm -hmm. baina pazientzia zen dugu ita Haur ikietatzen diren, arteko gara, e, zean, kasara anio juteko. Eta ikusten dugu, Israel no, eta zaritzen garenean, ba, bein eta berriz, nazioarteko legeak e, zanpatuak izaten direla, eta kasu honetan, akaso beste eurratx batean da, zerien ez da bakarrik e, Israelgo estatuak, Hau egiten duena, baizik eta Grecia bai, berdina egiten ari da, lehen esaten zenuen Grecia eta Europar batasuna blokearen kontra daudela, eta alere horrelako ba, neurriak hartzen dituzte itsasontzi hauek blokeatzen beraiek ere bai. E, ordun hau e, amaigabeko lege zapustea da, ez da? Ez que hori dakar dazen dena, lege gaine, dago normaldean Israel, nazio batuko eh, bazpenak eta dekretuak editu betetzen. Da, munduko munduko uh, eh, lege mm, no zan duke, eh, eh, lege gehienak zapaltzen ditun errialdea da eta kaso enten eh, hori edo jarrera hori zapaldu da orain Europara nioa. Zerako orain eh Europar er, batazunak, izatu batuak e, Rusiak eta munduko botere guztiek bat egindute irraelen politikarekin eta hori salotun, da. azken Ezke, zinen, nora nio ari datuko da er, irraelen e, e, boterea edo e, jarrera hori ari dira, blokeoak e, e, kazak eh eh hartzen blokeoa <truzca> esan año mate un rengo pausa <truzca> sí izango da <truzca> on año que edo zalatzen dugu bezela jane ni edo es da Eta ausalatzeko, ba, itxasontzi horietan herrialde guztietako pertsona daude, hoien artean hiru euskaldun, baina lehen esaten zenuen bezala, hemen ere euskal herrian bain bat ekimen burutzen ari dituzute goera ausalatzeko, eta ez dakit, bagizarte zibila, hemen dagoena, nolabait animatu nahi duzun, bazuen ekimenarekin bat egiten? Hemen Euskal eh, Herrian badago antunakuntzatizkat, eskal Herria rumbu agaza eh, izenikoa, web horri bat egin batago, eta bueno, zedatzen gara mezu hau zabaltzen, eh, azkin zinean, helburua da blokeoa buskatzea, blokeokin bukatzea, eta hori da elburua. Naiz da ez aile gau gazarainu, blokeoa buko egin eh, eh, behar da. Eta mezu hori zabaldu egin eh, behar da, eta jendeak ulertazala, eh i dela eh eguerau ordun guk nezua zabalten e, jartuko dugu eta tartean e, gure gobernui jarre jarriko e, dugu egin dugu Bilbon eta donostin eta gaur bertan ere eh egin dugu irunian eta gehi egoitu dugu eh suo blokea edo ezakintza laza E, Honekin hmm. bukan berda. No, Egun baten edo besten, orain ezin baldin bada, biar ezen bada, edo baina hau Honek baloka fetxa bat, jarritak gu esakusti e e edu guna, baina honek baka bukatzeko ebe bat. Eta halik eta laisten izan dardu. Ba, Mikel Fernandez, Euskal Herria Arrumba Gaza Ekimeneko kidea, e, mi esker gurean izategatik, eta seguraski izango zaitugula beste batzuetan hemen, zeren esaten zenuen bezala, hu ez da bukatu, borroka aurrera dijoa eta guk emendikan bajarraituko dugu informatzen, e, gaza ekimenaren ingurua, mi esker berriro ere. Ba vale, eskerrak zuei arreta egitegatik, bale, zergazko